І пішов не до базіля, не до Шептуна, не до перевізника і навіть не до колоса, а туди, де чорнів рядок хат вздовж річки. Його приятелі пішли слідом на чемній віддалі. Вони здогадувалися, що Діоген шукає собі нове житло. Діоген підійшов до першої хати і, не заглядаючи всередину, стукнув кулаком по облупленій стіні. Хата аж наче схлипнула, почала хилитися на бік, а потім завалилася. Тоді він пішов до другої. Там вистачило два рази стукнути. З комина вилетіла перелякана сова і полетіла просто на спостерігачів. Там вона вчепилася в коло своє волосся і завмерла. Колос подумав, що сова знадобиться в хазяйстві мишей ловити, і вирішив її не чіпати. Отже, і ця хата завалилася. «Дивіться!» – не витримав перевізник. Він так... Усі хати нам поваляє. На щастя, третя хата вистояла. Діоген зайшов досередини, але швидко вийшов. Щось йому там не сподобалося. Та коли вони побачили, що Діоген насправді пішов за дровами, їхні серця заспокоїлись. Відтоді, як Діоген оселився так далеко від них, то перестав боятися, що його здує вітер. Певно тому, що не знайшлося такого довгого дроту, який можна було б протягнути до його хати. Дні стояли погожі, теплі. І з землі почало вилазити щось блідозелене. А що? Міг розпізнати лише колос. Правда, Шептун чув по запаху, де квасоля, де буряк. Овочі були в нього такі самі великі й гарні, як у колоса. Хоч Шептун ними не дуже опікувався. Садив, потак вилів колос. Любив більше сидіти над річкою, Кидати в неї трісочки, а влітку бовтав ногами в теплій воді, і крихітні рибки тицялися в них носами. По яким щасі прийшов вітер. Перевізник зустрів його не без зловтіхи, бо як же вони підуть до Діогена без дроту. Вітер терпляче очікував жертви. Обірвав дахівку на колосовій хаті, вирвав з коренем молоденький горіх коло Базіля і заніс у безвість випрану сорочку перевізника. Шептон не зауважив у себе ніякої шкоди. Його хатина була така маленька і непримітна, що вітер лише черкав по ній, чорними крилами, крізь які просвічувалися жили. Третього дня вони зібралися о полудні в базилевій хаті, очікуючи Діогена. «Маєш базілю-квасолю?» спитав Колос. «А нащо тобі?» схитрував базіль. «Маю. Варену щоб ворожити, пояснив Колос. Ані трохи не розсердившись, і кутики рота у нього насмішковато здригнулись. Тут узвав сперевізник. Почекаєм Діогена. Він нас виведе до груші. Шептун похилив голову. Він один знав, що Діоген не здужує після того, як вимок на дощі. П'є чай з трави і ночами кашляє і труситься, хоч піч у нього завжди гаряча.